Euskara bidea, Nafarroako Gobernuak babestutako tartea. Anchetadik Nafarrora Arratxaldeon Euskal Irratiak eta Antxeterratiko Entzule Guztioi. Hortzeguna da, ekainaren amabortza eta Nafarroko asteko albisteen errepaso eginen dugu, hurrengo ordubetean antxetatik Nafarrora saio berri honetan. Gaurko saioan, asteko albisteak errepasatzeaz gain bi itzordu izanen ditugu kultur tartean. Alde batetik, Ondarribiako emeki emakume elkarteak, Ondarribiako txokoak erakusketa antolatu du bertizeko parkean, eta horren inguruan aritugaram ariaje berrote aran elkarteko kidearekin. Bertsalde, Bihar Oiaer Fuentes Cinemagulle beratarrak bere azken film laburra aurkeztuko du Arantzan. 10 bat bakarrik du izena filmak eta Arantzan egon zen azken euskarazko errati libraren inguruan mintzatzen da. Martxo bukaeran solastu binen Fuentesekin eta berriz ere ekarriko dugu oroimenera berak kontatu ziguna. Azkenik ba kirol kontuak ere izanen ditugu izpide. Beraz, hori guztia kontuan izanik emandi eza izango hasiera gaurko saioari. Urbazata, handia berriain, agalar, menditartean elkartuko gara Araki hili baian nigerian, uruak orkutat dira Gaztelu berrin ez zuteran ezin, lekun berri bai esan ere nai Losarko zen ezin da ez tamainerun ere, altxasun oskil itzan ere bai Urbazata, handia berriain, agalar, menditartean elkartuko gara Araki hili baian nigerian, katuko dira Lezakan bain aile ginez erri ferri atxe ginez Euskaratik eldu tagoa zen arnastu nafarroa toinez otxin lau ezetara ozen abestu nafarroa oinez Blitasen ez zubietan bai, oizuetan bai, Lodosan ezin, irurtzunen bai kaparroso nahi. Berbasalta handia beriain, adalar, menditatean elkatuko gara, Agakili baian iberian, buruak orduko paskatuko dira. Esan ere nai, nosarko zen ez zinda ez tamainerun nere Altxosun oski lehizan ere bai Egoi basata handia berriai nara lar Nen ditartea berkartuko bara Araki li bai aniderian, burua dira Nezakan bai, haine gine, zerri, zerri, atxe gine Euskarazik edut hau atzen, arnazun bat oinez Bortxein labaitzetara dozen, abestu nafarroa oinez Esakan bai, aie ginez, herri zerri atxe ginez Eskaratik elduta guazen, arnasku nafarroa bat oinez Bortxein labaitzetara dozen, abestu nafarroa oinez bai Zitro igonez done zeben bai Beteun baibianan nezzin etxaalaren bai fuztinaana nahi Urbazata handia beriain aralar Tutelan ezin, lekun berrin bai esan ere nahi Losarkosene ezin da ez tamainerun ere Atxasun noski leizan ere bai Urbasata handia beria inaralar Menditartean elkartuko gara Ara kilidoia nigeria Urruakorputzat eskatuko dira Lezakan berriak ditu berri duzuen kanta hau, haurtengo e, Nafarro oinezeko kanta izanen da, Nafarroa osoan bai zenadu, haurtengo Nafarro oinezeko e, kantak. Musika, Joseba Tapiak egin du eta letraz maialen arzai usarduratu da. Euskalaren ofizialtasuna, Nafarro sora zabaltzeko aldarria egiten du abestiak. Naiz trigitilari izan den musika konposatu duena, bortze makumek abesten duten oleia intzi ere arbiti eta maider ansa Nafarrek eta leire lehenz eta Kristina Arantzaben, gipuzkoarrek. Etxarri, Aranazeko Andramari kastolak prentsaurrekoan aurkeztu zuen e, aste honetan aurtengo zen kanta eta videoklipa baita Sanferminetako oinez txokoa ere. Bertan izan ziren, inigo orella Andramari kastolako zuzendari pedagogikoa, Maider Ansai Arduerak tadeko batzorde buruan eta Amets Aznarez tromboilaria eta Broken Brothers Brass Bandeko kidea. 2008a iruko Nafarroñez antolatzen asia intzinetik elburu batzuk finkatu zituen Andramari Kastolak alde batetik ikastolaren proiektu herrikoia kooperatiboa eta uztolanean eginikoa zela aldarrikatu nahi zen eta bertzetik kalitatezko ezkuntza proiektu eraldatzaiaaren aldeko apustua egiten zen. Hirugarren aniztasun mota guztiei ateak irekitzen dizkiona eta azkenik Euskararen arnazgunetan dauden ikastolak Euskararen zirikatzaia izateko beharra oreiak azaldu zuen bezala azzken helburu horri eranzunez eutsidio Nafarroa oinezek kantaren gaiari. Euskararen ofizialtasunaren eskaeran Nafarroa osorakoala, Kantaren izena Nafarroa osoan bai da. Oelaren hitzetan letran ageri den bai eta ez jokoarekin Nafarroaren zonifikazio eta banak eta salatu nahi dira. Musikari buruzko datuak ere mandituan dramari ikastolako zuzendari pedagogikoak abestian, trikitieta ta ize sexioko instrumentuen melodiek markatze dute ezinez, doinudan tzagarriak, aurkita dozenudan, Udako festetarako. Musikarien artean, haipatutako abeslariez gain trompetarekin John Celestino, tromboiarekin ametsaznarez, eneko urristarazu eta arkaiznagore, eta saksoarekin Ibon irixoa. Bateria ikeruri arte, basua, xanti etxeberria, eta perkusio eta soinu teknikari, eta nasketa lanetan, estudio bateko peio eskalari. Bideoklipa, agure ingo dronetikan airworksek egindu, irudi dinamiko zosatua, sakanako inguruneek protagonismo bere zehartzen dute bideo osoan zehar. Oso presente daude harakili baia, baita urbasa, handia, beriain eta aralar mendiak ere. Ikastola etxarrin kokatzen denarren, ikastetxera inguruetako herrietako aurrak urbitzen direnez, bideoa herriauetako batzuetan ere grabatu da, ala nola barbizun, arroazun, lizarra bengoan... Sonifikazioren salaquetak eta Iker Rubibe Margolari eta ilustratzaile Lakuntzarak egineko Nafarroko maparen marrazki baten bitartez adierazten da. Kantarekin batera aurtengo oinez txokoaren nondik norakoak eta San Ferminetarako prestadutako kontzertu eta bertzelako jardueren berri ere mantzen Maider Hansak jarduerak batzordearen arduradunak. Kontzertuetan Brigade loko sofokaos Nafarra, Nafarroa mila bortzenun onkixin onki DJ Bull edo betz bezalako taldeak karituko dira. jarduera kala ere publiko guztietara egokitu dira hala, aurrentzako ekimenak pertsolariak jolasak ere iizanen dira. Saari Sozialetan zabalduko da egitaragozoa eta webunean ere ikus gai izanen Nafarroñez jardueretarako den e, maider ansa aranoarra gogorarazi duenez, urtero bezalatako neran kokatutako txoznan ez da faltako jana eta dana. Mota guztietako gitartekoak eta jaigiro desberdinak, lasaia eta familia artekoak goizean, eta jende gazteari zuzendutako iluntze partean. Goezeko amarre terdietan hasi eta iruterdiak aldera, egunaren baitan, ateak zabalik izanen ditu oinez txokoak nahi duen guztientzat. Horretaz guztiaz gain, materiala ere izanen da salgai, kamixeta, dag legin sak edo soinekoak adintarte guztietarako. Antolatzaileek oinez txokoan antolatutako jardueretan parte hartzeko konbita luzatute, baita urriaren 8 Etxarri Aranatzen ospatuko den Nafarroinez egunean ere. Leisakatik, urdazu bitik eta hama jurtik pasatuko da aurtengo Euskarabentura. moztailaren lehenean hasiko da Euskara Euskarabenturaren laugarren edizioa. Euskal Herriko eta diasporako amasei eta amazazpi urte arteko eunda hogeita bortz gaztek Euskararen lurraldea zeharkatuko dute oinez, zuztailaren hogeita amaikar arte. Eskualdetik ere pasatuko da Euskarabentura eta eunda hogeita bortz gazte horien artean doneztebeko batek parte hartuko du. Laureon kilometrotan kultura osasuna ekologia eta parekidetasuna bezalako baloreak indartze iizanen ditu helburu euskarabenventurak euskaratik eta euskaraz. Aurten diasporako big gaztek, parte hartuko dute Euskara Venturan Valentziakoa bat eta Buenos Airesekoa bertzea. Bi mila ta izan ziren azkeneko diasporako gazteak espedizioan. Horrez gain, EHUko eta ikerreko ikerlari bana ere euskarabenturan lanean ari dira. azler garziak eta inigo Urestarrazuk arrazuk auskeraren evoluzioar zertuko dute espedizioan haintzinetik eta ondotik hartutako datuekin. Horiekin, batera irati Fernandez, Euskara Teknikareak Eusko Jaurlaritzak direz lagundutako ikerketaren ardura izanen du, Euskarabentura gazten hizkuntza ohituretan eta hizkuntzekiko beren jarreretan duten eragina zertu nahi duten lan horrekin. Errealitateko errealitate, linguistiko, sozial, ekonomiko eta, kultural anitzetakoak parte hartuko dute Euskara Venturauran gehienak Bizkaitarrak dira berrogeita porttz gazte ehuneko hogeita ha seiia. Gipuzkoarrak hogeita hamar ehuneko hogeita dago, Nafarrotik hogeita sei etorriko dira tartean doneeste bar bateek parte azuko du ehuneko hogeikoa zortzia iizanen dira. arabatik hamabi ehuneko federderatziikoa seia lapurditik, bortz, ehuneko laua, Nafarro beretik hiru ehuneko bikoa laua eta zuberoatik eta diasporatik bina, euneko bat komaseia. Taldearen euneko berrogeita amazazpikomasei emakumezkoa da, iruroita amabi neska guztira, eta euneko berrogeita batkomasei gizonezkoa, berrogeita amabi mutil. Eta generoa, ezeaztean aiago duen gazte bat ere bada, euneko zerokoma sortzia. Eta gaztekin batera, hogeita mar laguneko lantalde joanen da, bi koordinatzaile, amar xerpa edo begirale, lau xerpa laguntzaile, bi xerpa buru, iru medikun bi erizain, bi gidari, euskara teknikari bat, bi argazkilari, kamerarekin bat eta komunikazio ardura harturadun bat. Euskarabenturako eita mabi herri zerkatuko ditu oinez laureun kilometro eginez Maule, Pagola, Lartza Bale Donibane Garazi, Xabier, Irunberri Urrotz, Irunia, Gares Añanagisaltza, Argantzun Kasteiz, Araia, Zerain Ataun, Tolosa, Lesaka Urda Zubi, Amaiur Baiona, Urruña, Donostia Getaria, Deba, Ekaimberri Lekeitio, Nabarniz, Gernika Sukarrieta, Bermeo, Bilbo eta Getxo Erauntxi handiak bota ditu e, aste honetan, asteartetik asteazkenerako arratxean batez ere. Asteartean, haemet erakundeak iragarrita zuen, kantauri isurialdean, prezipitazioak eta ekaitzak pilatuko zirela, eta alaxen gertatu zen. Beran, gaineko estazioan, eunda hogeita mabi litro metro kuadroko neurtu zituzten inarbegin berriz, eunda zortziko mazazpi litro metro kuadroko, goizuetan laro geita hamazazpi litro metro kuadroko, eta etxalarren eta lesakan adibidez ba 90 litro metro kuadroko etantzeko kopuruak ere kantauri isurialdeko bertze estaziotan ere bidasoa uhurtua eta aur kantitate handiarekin heldu da oraindik ere Erdiz Bizirik plataformaak Meategiaren kontrako konpromisoa mailgaineratzeko eskatu die EH Bilduri eta zurekin Nafarroari. Nafarroko gobernuak foru interesekotzat jodu Erdizkomeategiaren proiektua. Erdiz Bizirik plataformak salatu duenez, baztandarrek euren jarrera garbi erakutsi duteen, baina beretzekin, Nafarroko Gobernuak ez entzunen entzunarena eginduela salatu du. Izan ere, Gobernuak Foru interesekotzat jodu magnesitas nabarren proiektua, enpresak erranduelako, mantenduko eta sustatuko dituela landa eremuko lanpostuak, ingurumen ikuspegiko ekonomiak harapena eta koesio territoriala. Honen aintziena hainbat galdera planteatu dituzte Erdiz Bizirik formakoek, zein lanpostu sustatuko ditu proiektuak, nola lagunduko diemeategi batek eabeltzainza ogibide duten eta hazienda erdizera eramaten duten larogein nekazaletxe zein ingurumen ikuspegi garatzen lagundu dezake Nafarroko enpresakutxakorrenetako batek nola garatuko da ekonomia baztango naiz Nafarroko lendabiziko sektorearendako estrategikoa den eremu bat suntsitzen bada eta zein koesio territorial sustatuko du multinazional baten mesedetara bizitzeak. Augustia dela eta aurrengo gobernu eraketara begira eskaera bat zuzendu nahi izan die EH Bildu naiz zurekin nafarroa alderdiei. Erdizko meategi proiektuaren eta antzeko makroproiektuen kontra lerrokatu izan dira publikoki, orain gaiarekiko duten konpromisoa kompromisoa mai gaineratu dezatela, nahi dute. Horrez gain, UGPE bezalako tresna juridikoak herritarron itzaren gainetik imposiziorako ez erabitzea askatu dute, ez erdizen, ez inun ere. Bertzalde, sustrai erakuntza eta endara bizirik plataformakoekin hitzalde informatibo antolatu du malerreka bizirik taldeak donezte Gelditu gabe lanean segitzen dute, makroproiektu eolikoen kontra malerrekako herritarrek sortu duten malerreka bizirik taldean. Aste egun osoko itzordu antolatu zuten elgorriagan zubietan eta iturenen, eta hortzirale honetan, ekainaren amaseian, sustrai erakuntzakoak eta alesakako endara bizirik plataformakoak konbidatu ituzte. Itzalde informatiboan donezte benegin dute. Makroproiektu proiektu eolikoen gaia puripurian dagoen honetan, ez da sustrai sustraierakuntzakoek eta lesakakoen dara bizirik plataformakoek eskualdera eginen duten lendabiziko bisita. Apirilaren amalauan arantzan izan ziren, hogeita sortzian zubietara gomidatu zituzten eta maiatzaren emezortzian etxalarrera. Gerostik, proiektu eolikoen kontrako taldeak ere sortu dituzte eskualdean, arantza bizirik arantzan, askoa bizirik etxalarren eta malerreka bizirik malerreka nahin zuzen, azta que no Rex Sustrai Erakuntzakoeekin eta bizirik plataformakoekin hitzaldi informatibo antolatu du hartzirale honetarako Donestebeko sinema aretoan bilduko dira arratsaldeko 7 durari tartea ginen diogu orain. Gaur erakusketa beresi baten berri, eman nahi dugu izan ere, ekainaren lehenetik ikusgai dago bertizen, bertizeko parkean, ondarrebiko emeki emakumelkarteak kantolatutako ondarrebiako txokoak, margo erakusketa. Ilabete osoan zehar regonen da ikusgai, eta honen inguruan gehiago jakiteko telefonaren bertzealdean Mariaje berrotaran dugu emeki emakumelkarteko kidea. Kaixo, Mariaje? Kaixo egunon zer moduz? Oso oso ondo zuek. Ongi ongi mili esker ongi on bai. E, bon, bueno, zuek pensatzen dut e, erdi lanpetuak ez erakusketa antolatzen? Bai e, aurten kurso bukaera nahiko beti daukagu hiru lau gauzekin, baino bereziki mm, margo erakusketakin. zatik guk egiten dugu daramagu aurten egingo dugu oita behat kaleko margoleiak eta eta hiruida basleak elkarzeak gordetzen ditu urtero eta mm -hmm. karo oita bedera cigararnai mehar badugu pentasuz badiren, diren laroge oro urbil Bai. Eta orduan orain dela 4 urte hasi ginen erakusketak egin behar genitula zerkeatik. hoiek armarioan barrenen ez dute deus egiten. Gainean maila hundikuak dira, eh, batzuk dira oso maila hundikuak eta iregila da deneri, osea gizonak andriak eta denak. Bai. Orduan egin genuen ondarbilan arma plazan, gero joan ginen irungo mailara eta gero joan den urtean egin genuen eh, elizondoko kulturetzean eta aurten berti zen ba, Elizondoragun ginenian pasaginen bertisetik eta itzin genun eta hango miren e, e, mirenekin eta egia izan oso oso oso ondo portatu dira e, bertiseko jendea gurekin eta han jarri duera uerakusketa ba bost bat hartal lanekin ekaina osoan Hmh. Eberki, hori da galdetu bernizun lehendabizeko galdera. Nondik heldu den, ez? Erakusketa hau. Aipatu duzu, ba, urtero antolatzen duzuen kaleko margo leiaketan irabazleak edo hiru lehenak, ez? Gordetze dituzuela eta horrekin sortu duzu erakusketa. Piska bat, ba txoko horiek, ez? Ze margolanak hori erakuste dute hondarribiko txoko guztiak, ez? Bai, eh, antolatzen dugun egunean, etortzen dira margolariak Espainiozotik, Euskal Herritik, iparraldetik eta dena, etan afarmutik bai. eta dena, eta goizeko bederatzitan etortzen dira elkartera guk botzen diogu zeloa uh -huh. ez ekartzeko ez trampa egiteko. Betela igual ingolutekin lientzua ekarri edo zerbait, ez ekartzen dute e, txuria, eta guk zeloa gotatzen diogu, eta goizeko bederatzitatik arraztaleko bostetara dute denbora ondarbiko txoko bat margotzeko. Eta, bueno, mar, ekartzen dute arratzaldeko bostetan, eta gipuzkoa plazan jartzen ditugu mahi batzuk, eta arte guztiak hor jartzen dira, parte hartzen dute, hori eta amarretik berrogei pertsona da. Horri biltzen da urtero, urte batzutan pasa da baina orain horri biltzen da. Horri biltzen da, hori da. Gero etortzen da seiak alde epa imaia, eta epa imaian hartzen dute parte boste makumek eta gizuan batek, Denak dira artean ibiltzen diren jendiak irun ondarribikuak, eta erabakitzen dute zein diren iru onenak. Eta iru onena horiek ba ematen zaiote zaria, sortzireun, bosteun eta irureun, hola joaten da hiru uh -huh. zeak. Eta gainera gero herri aparte hartzen du, zer digan e, beste arte lan bateri jendiak botu botatzen du, eta ez du zaririk, baino herriak emanteko botuakin laugarren bat izaten da zaritua ere. Eta hori ere gordetzen duzue zuek elkartean erakusketan jartzeko edo hori e, Batzutan bai, bai bezetan ez baino gehienetan baita rezertika nain gustura sentitzen da peronahau herriak emanteko botuakin e, bo, irabazi duela bo, berak uzten dute bai? Hum -hum. Eta beraz, bueno, epatu duzu dagoeneko, e, laro gehi bat hartelan dituzuela hainbertze urtetan, ez, hau antolatzea gatik, eta horiek, ba, erakusketa, edo erakusketa batean, erakusteko aukera, e, bueno, ez zinu beha ikusi zenutela, ez, e, hor, horregatik hasi zineten, ba, erakusketa hauek antolatzen. Txoko horiek guztiek, ba, erakutsi behar direlako. Bai, eta gero, e, ikusten duzu adibidez, laro eta mila batzireunda, laro eta malauko, e, arte va arte lambat eta ikusten duzu gain leku hori, eta nola aldatu den. Osea, e, joaten da ondarbiko norbait, edo, jendia ikizautzen duena ondarbija dezatzen du, jo hau nola, minio gola ez dago orainta, biste, bera gola dago. Osea, ondarbija aldatu da pila bat, eta txokueiek hor dire eta gainera da historia, osea, zenaide. Takero, naiz guk antolatzen dugun, dirua e, lortzen dugu udaletxetik. Baino diru hori, ondarribitar bitar guztie, beuden zergak ordeinduta lortzen den dirua da, udalak erabiltzen du erritarran dirua. Orduan hori artelan ohi dira herrianak bai. etagun nahi ditugu erakutsi. Hori. zer, zer dauka egun. Eda gero ba, baitare gure berdintasun aldetik gore bada guretzat, zetik e, aber emakume talde batek lortu du, hoita bededatzi urttian margoleak eta battik. Egitea. Eta orko hartelana gordetzia, udalakin harremana izatea. Eta nik uste dut importantea dela. Bai, noski, noski, dudarik bai. gabe. Bai. Eta, bueno, e, aipatu duzu, ba, ere nere e, nolabetiko garrantzia duela, ez? Margoleiak honek, batez ere, e, bueno, ba, aipatu duzun bezala, ondarribia desberdinak ikusten direlako bertan. E, aipatuzu duzu, e, ondarribian bertan egin duzuela erakusketa hau, irunen, e, urtean helizondon eta urteen bertiz. E, Bertiz e, lengu urtean ezagutu zenuten eta e, bueno, ba, Leku ezinho bea ikusi zenuten erakusketa hau jartzeko txoko ba berezia dela konoki Bertiz eta pensatzen dut haientzat e, ere e, bueno, azkenean e, bortziri baztan e, aldea guztia, ez, Hondarribiarekin, Irunekin, harremana ba, dugu noski eta beraintzat ere Hondarribiko txokoak edukitzea hor e, erakargarria izan daiteke, ez? Bai, bai, e, oso oso pose gartuzuten idea eta gara, gu eskintzea joatia pues, bezbendu entzat e, e, bueno, izan da eta zandizut, e, beraiek gurekin e, induten terratua egia ezan errezta zungusiakin eta guretzat hori bat da zertekan, gu naita ez, hemen bidazo asko jotzen dugu bastan aldera, eta uhum. igual gipuzkoako barru aldera ero hon baino gehi joaten gara hor, aldea hortara, eta guretzat ur urbileko gauza Eta orduan, ba, bera ientzat gero, hori pues, bat, zetik ganoorko jendeare asko etortzen daundar bira. Da. Eta ikusne dituzte eta, bueno, komentatzen dute erdi farrez, baina hau dago orain. <laughs> hau ez dago, hola, eta hola, hola komentatzen dute. Oso, bai, oso lotura berezia dauka bastan egurekin, eta gu bastanekin. Bai, haipatut e, guberaz orduan, e, bueno, ba, erakusketa honek hainbat e, arlo lantze dituela ez, e, bueno, ba, ba lioa ematea, emakume elkarte batek horrelako, e margo margoleiaketa eta eta erakusketak egitea, bertsaldetik ba bidasoaldea guztia ere elkartzea eta bueno, balio historikoa, eh, hondarribea urte difentetan e, ikusteko aukera ba, hori edukitzea eta nola aldatu den. E, margoa honitz dituzue gordeta dagoeneko inbertze urtez, ba hau antolatzen egon eta gero, e, ezakite horiek denak ikusten ahal erakusketetan edo bueno, aukeraketa bat egiten duzuen. Aia poliki-poliki denak ere marko jartzen, uh -huh. eta aia bat ditugu berrogoi bat markoakin. Dai. Orduan datorren urtian, ja lortu dugu bergarara jungogea, egipuzkoara, uh -huh. eta ara elmango ditugu beste batzuk. Eta orduan 25 dola jartzen ditugu aldira eta aigea urtero egiten eite, ditugu ba hiru irabazlegena ja udalak lortu dugu udalak ordaintzea. Mm -hmm. Orduan berriak etortzen diraia urteroia markoakin. Hori daramago jairu urte eta besteak urtero aigea bost bat E, e, gure diro laguntzakin eta gure elkarteko diruakin e, enmarkatzen. En Horduan, uh -huh. bagoaz poliki-poliki, eta poliki, dena lortuko ditugu, marko jartzea denedi, eta denak ibiliko ditugu, nahi dugu itinerante bai. erakusketak egin. Osea, orain datorren urtean bergarara, pos, urren guan, badugu iapentzatuan nora ere, tolozara joan hagin nuke palaziora, baina uh -huh. ikusiko dugu, ez dugu lortu hori, lortua dugu bergarakoa. Hori da, momentuz urte oso bat duzue, orain dekere hori lortzeko, beraz. Hortan, bai. hortan segitu. <laughs> bai, bai, hori da. Eta, e, bueno, e, ba, datorren urtean aipatuko dugu, ba, bertze iru berri izanen dituzura ez. E, Agustuaren seian aurten e, berrizaren margoleaketan tolatu duzuego. Eta bederatzigarren edizioa izanen dena ez? Bai, hori ze. Eta nik dene dien, zuten nahi dien guztieri izan nahi diet, ze polita izaten den egun hori, ikustea, edo zintxokotan hondarbian, karo, Ogeita marba pertsona, e, beuden atrilakin, bai. eta beuden lientzuakin, bazoaz oinezestakin hundik, eta bat haida margotzen. Bestiai lapitzakin lehenengo halako iduria egiten. E, eta gero, arratzalian, pasatzen basea, egipuzka plazatik ikusten duzu, bukatu eta esaten duzu, ui, andriarek egindu bauzea derrau, bai. beste gizonarek, ura. O sea, da egun bat oso berezia. Oso uh -huh. berezia, ez digan, edo zintxokotan, jendia baita de, ez pentsatu bakarra dena joaten direla aldaizarrea edo portura, eh? jende asko ibiltzen da hor eh, aeroportu inguruko erreka hoietan barrena amargotzen oso oso giro polita da Eberki ba, oroitarazeko guralde batetik abuzuaren seian izanen dela hori, goizeko bederatzietan etan hasita, 29garren, kaleko margoleiak eta ospatuko dela, beraz, ba, urbileko jendea hurbiltzen bada, eh, bai margotzera nahibadute, bai hori ikustera, ba, polita izanen dela. Eta bertze aldetik, eh, bukatubinolen oroitarazi nahiko neitzke edo bueno, e, aipatu, e, orain berti zen dagoen erakusketa hori, e, noiz arte ikusi halko den, eta ze hori edutegi dituen, erakusketak? Aziginen ekainan batian, eta bai. goizeko amar territatik e, ordu bat aterritara, eta arraztaldian lau territatik sortzitara dago. Ekaina buka, e, bukatu arte, batetik e, oita amarre da, oita amarrek goizian jasoko dugu. Mm -hmm. Eta bueno, aukera dute joteko eta animatzen dute mundu guzia jutea, zetien oso oso ederraken ditu da. Hain sala ederra da, zabala, Bai. E, Zatik eh, adibidez, eh, bastanen egin genuenean, ba zutabe asko ta ziren eta uh -huh. gela desberdinetan ez. Hau dena sala batean. Uh -huh. Eta gelditzen gelditura solagarri. Eberkin, ba hori da, entzulek aditzea, ez? E Ba, ekaina osoa egonen dela irekita oraindik erein, ba, aste pare bat hiru dituztela eh hori ikusteko eta bueno, ba, animatu jendea hurbiltzera. Eh, bueno, bukatuten ezakit zerbait gehi jo nahi duzun honen inguruan edo, bueno, nahi duzun momentua ba zerbait ideiaren bat botatzeko edo, bueno. bai badut eh hartzelan hauek E, ditugu gure elkartian armarioan gordeta eta gure elkartea dago erreka bazterrean, hor puntalean eta orduan hor resetasun asko dago uhum. eta e, orain dela erakusketa egiten hasi ginenean e, arte ikasketakina dituen itsasodabarik za ondatuak um, e, buztidurakin ondatu eta zeuden hoie denak antolatu zituen. Baina, klaro, lekua ez da egokia, hoie gordetzeko, eta mm -hmm. nahi genuke udalak badu lekue egokia eta udalan gorde. Zertikan mm -hmm. hori da ondare bat lortu duena, baina herriana dena. Eta mm -hmm. orduan duan, gorde eta handigan egin erakusketak, eta artelan hoiek ondatua behuki. Za hondare hori herriana da. Zetikan herriak zerra gordaintzen ditu, e, gero udalak ematen dizu diru asariak emateko, uh -huh. baina hori herriana da naiz emekik lortu dituen. Hori da. Ezuek e, kudeatu duzu ore guztia, baino, baino egia da hori ba, ondare bat dela herriena eta bueno, ba, herriko etxean, ez? Eh egotea e nahiko zenukete. Bai, e, gor, hai duten gordailuan, bai. zenian ibilidea baitare ere irungo gordailuan, uh -huh. baina irungo gordailuan da komarka osoerako, bailara osoerako. Uh -huh. Orduan hor daude, ba, errentegi, leso e, e eta beteta dago eta ez dago hori hor gordetzeko lekurik, baina udalak baditu leku, badu lekua mm -hmm. nolapait lortzu behar du udalaka eta politikoak hori lortzea orain eh, partido berria dugula berria edo, bueno, ez da berria baina, eh, a behar, lortzen dugun hori hor gordetzea onda izango litzake, hori bat izango litzake Hori da, hor ba, ere utziko dugu zuen proposamena eta zuen naia, beraz, bueno, ba, e, Mila Esker, gurekin egote agatik, Mariaje Eta audena kontatze agatik, eta berriz ere, bagon biatuko dugu jendea, artelan guzti horiek ikustera, e, ondarrebiko txoko horiek guztiek, eta duten garrantzia ez, ba, azpimarratu nahi dugu bukatzeko. Ba, Mila Esker, gurekin egote agatik, Mariaje? Maria G. Ba, zueni Mila Esker, nahi desuten arte, eskerrik asko. Bertzale, Amar Bat Bakarrik ikusentzunezko aurkeztuko dute bihar Arantzan. Arantzako irratiari buruz Zoyer Fuentes zinemagile beratarrak egin duen Amar Bat Bakarrik lan ikusteko aukera izanen da, bihar Arantzan. Film laburra ikustez gain Arantzako irratiari buruzko solasaldian antolatu dute. Frankismo garaian, Nafarroan sortu ziren lebiziko euskarazko irratiak beruetekoa eta Arantzakoa izan ziren. Garai hartan, Arantzan, apai zegoen Esteban Irigoyen baztandarrak iruro gehi mila pezetaren truke berueteko ekipoa erosizion Jose Manuel Lasarte, berueteko apaisari eta erantzan irrati aparatu zuen martxan. Hainbat salak eta tarteko emisioa geldiara ziegintzuten, baina frankismo garaian euskarazko azken irratia izan zen. Bada, irrati horri buruz zemeretzi minutuko film laburra gindu oier fuentesek eta bihar hortzirale honetan hain zuzen ere kainaren amaseian, arratsaleko zazpietan arantzako baskulan ikusteko aukera izanen da, bortziretako euskara man komunitateari eta arantzako udalari esker Filmazkain hainbat lagunek hartuko dute Itza Maixepa Biurrarenak, Pepita Zapirainek, Marikarmen Altzugaraik, Luzio Zugarra Mordik eta Bizente Arozenak. Martxo bukaeran oier fuentes beratarrarekin film labur honen inguruan solasteko aukera izan genuen eta berak kontatu zizkigun xeetasun gehiagoa dituko dugu. Oier Fuentes beratarrak arantzako irratiari buruzko Amar bat bakarrik dokumentala aurkeztu zuen Atzo iruña ospatzen ari den punto dibista de nazioarteko jaialdean. Euskarazko irratiaren inguruan e, aritzen da dokumentalean Oier eta bonon, ba, onen inguruan gehiago jakiteko berari zuzenean galdetuko diogu e, telefonoaren bertzea dugu Oier Fuentes. Kaixo, Oier? Iepa, zermaduz. Ongi etazu? zu? Bai, baitere, hemen. Atzokoa pasatua ta, eta e, e, jaialdiko bertzea disfrutatzen. Hori da, e, aipatu dugu, atzo bertan aurkeztu zenuela zure azken lanau, e, punto de bistan azioarteko jaialdian, bono, nola joan zen? Pues e, azki ongi egin erran, bai, harrera e, nahiko berua, eta urbil ziren ere bai protagoniztetako batzuk, eta hola, bueno, Zagun batzuk, eta, bueno, poiet ezan zen, poiet ezan zen. Ordure kuntxugat, azira, minioan, ba, gustara-gustara egan zen. <hum> Eberki. Bueno, aipatu dugu, arantzako irratiaren inguruan aritu zarela ez, dokumental honetan. E, historia beresia da ez? E, bueno, kontatu pixka bat nola den e, historioa edo zerren inguruan aritu zaren dokumental honetan? Bai, egia da, bi apuntu izan zela pixko eta e, frankismo garaian egon zen emisora bat, E, bueno, arantzan bakarretzen egon, eh? bino mm -hmm. kuriosua da, arantzako izan zela eh, askena isten nolabait, euskaraz emititzen zuen netatik, askena izan zen eh, aguantatzen edo nolabait. Eta mm -hmm. modu bueno, legala, legal baten, iu izirenein bat emisora, eta eh, bizkoetorrek bultzatu edo, ez, eh? hurbiltasunengatik batetik, eta gero bertzalere bueno, irratian mundua guztentze delako, ba, Piskotorren inguruen nasintzen ikertzen, eta bai, ba, horre ba, bortz urtez irantzun e, misola bat izan zen, eta, pues bai, kontua da hori ez, bidian ikerketa honetan, izautu bai, duela, irratio hori izagutu duen jendia, eta baitere agartu direla, pues, bertako emisio batzuk, e, antenatik emandako gauz batzuk ere bai, bobina zarbatzutan, tabar, eta, bueno, tortik e, abiatzen da e, dokumentala. Uhum. Irrati hau e, euskara zen, ez? Bai, bai, euskara gutxean zen o nikuzte bai ez. Bai, na, narratzaile bai, gero musika eta bai, ta baita bazen gazterera zagar. Baina bai, bai, euskara zitan zen egune gounea. Eta eh badakizu nola hasi zen edo frankismo garaian pentsatzen dut ba erantzabezalako herri e, txiki batenin e, gainera euskara saritzea pentsatzen dut, bueno, ba bere zeltasunak izanen zitula, ez? Bai, e, ba, gara jartan, agiziren, parroquia ezberdinetatik e, irratiak bultzatzen bizkot, herritarrekin eta, ba, reman sortzeko, eta baitere, ba, ba hori ez, haien hitza e, zabaltzeko. Gauza da, irratiakietako batzuk ere, ba, bueno, ba, progestu zituzela nola baita regimenaren... Bueno, kontra edo ez kontra, baina bai, igual bertelako mezu edo, edo egibat e, kontatzen, ez? Ta, uh -huh. ta bueno, hori bihurtu zen ere bai, problem, problema bat, regimentaren zat, eta horregatik ero, bai, itxi, itxi zitsuzten gehien-gehienak, e, bai. Hum -hum. Eta, e, bueno, ezakit zaila egin zaizun e, emisiori etara iristea edo e, bertan egin ziren saio batzuk, ez, aurkitzea eta e, material hori edukitzea? Bai, kasuali da, ez. Azkenean, bueno, nikiten ditu da lanetan, normalean ez dut, igual, bueno, ez, ez gehienetan, ez dut gidoi bat hasieratik orduan izan da, ba, bidian aurkitutako gauzekin osatutako lan bat ez, mm -hmm. eta horre ba, kontaktatu hori izan nuen, hau hori bi apaizen artean paratu zuten martxan, eta hoetako baten familiarekin herrematen paratu dintzen, eta kasualitatez mudantza egiten aiziren, eta bos, gauza gutxi batzuk ziren salbatzen, eta horien artean ere sorpresarako, ba, ba, bobina batzuk hori gitzu Eta bobina horietan, babai, ba, badira irratitik emandako dako gauza batzuk, orduan ba hori ez, e, sorpresa hortatik eta pues, nola baita mm, eraikila ere bai e, dokumental hori, ez da mm -hmm. hori bakarrik agertzen badire be, gauza ezberdin batzuk, bino, bino bai bai, hori zantzen puntu potente bat, hoiek aurkitzia. Eta zer dago material horietan edo zertzen ez zen, eh emisioietan solasten zena edo eh bai, da programazio programazioaletik geraba arruntatzen eh. arrar horik, ba, eskaintzak, musika, ba kantak eta aparatzen ziren, berriak, e, bertsolariak, e, kirolak, programazio erabat normala zen. Etza horrez dago ingengo zerarik. Gero egia da batzutan, ba bueno, ba, igual, e, hartan ere, ba egunkaria etzen, haietzen etxe guztitara, ez? Eta pues bueno, berriak emateko edo nola bai, bertze berzio batzuk edo bizkot eh kontatzeko, baina bueno, beti nikuste hitzak neurtzen, eh, bitzun zirela. Bai. Baina bai, programa zaldetik, zerbait ba gaur egungo herri irratietan eta itan den antzeko gauza bat. <hazit> Bueno, Pesatze dut, ba hori da, eh, aipatu dugu bezala, gara jare etzela erraza eta hori, zuk errandu zuen bezala, ez? hitzak e, neurtzen, ibiliko zirela. Protagonistekin ere izan zara, edo bueno, bederen e, emisio horiek e, momentuan entzun jendearekin, ez? E, egon zara? Ba, hori da, hau azkenen irurogo garran amarkadan bukaren e, itxizuten. Eta orduan, bai, oainikane biztida jende gura, eh, parte hartuzuna zuna, e, bertatik ere mikrofonatik gauz batzuk eta erraten, eta gero, posa ditzen zunagere, bai, itxin, zekare, berri guztian zen, ez bakarrik garantzan, eh, kanpora ere pixko eta ahitzen zen, desagara pixko, txalarrera, bueno, horbazten, e, posori, bakitza, azkenien emisio bat, bueno, zentzun nola baita kontrolatu ez, e, uinak joaten dira iretik eta, posa, ahitzen direntokira, ahitzen dire, Eta bai, orduan izan dut aukera aietako batzukin egon, telkarrezketatzeko, eta hori bueno, ere politik izan dut da. Eta dokumentalan ikusten dire elkarrizketa horiek edo? E, aditzen diren bai, bai nahiko, nahiko dokumental sonorua da. Tentur da, noski, bai. irrazia izan da, pues, nik jo, jo dut soinutik. Eta, mm -hmm. eta bai, aditzen ditugu haien testigantzak. Mm -hmm. Eta, bueno, aipatu dugu, punto de vista, jaialdean aurkeztu zenuela atzo, e, zertxoat aipatu duzu dagoeneko, baina, bueno, arrera hona izan duela ez, edo ben pozik gelditu zara horrekin. Bai, bai, bai, ni benpin, bai. Destakiz gero azkenean bueno, hori ez, guztuena balizu nolaen. Dentik handago, baina, uhum. bueno, urbilduzten jendia ere nik usteia gogoz urbilduzela, segura eski, eta horrek ere laguntzen du. Ione gustara gaitu naiz lanakien, eh, nahiko prozesu luzti izan du da, eta, bueno, azkenen hori ina ikustea, pues, beti beti pozgarria da, bai. Hum -hum. Ezakit, eh, emendika intzinera edo, hau ikusteko aukera egonen den, bat ez ere pensatzen dut, ba, bortzirietan eta arantzan bertan ez, eh, honek interesa piztuko duela. E, ezakit nola baita emanen duzuen, dokumental hau, nombaiten ikusteko aukera egonen den? Ba, iogia da formatu zaia dela, batetik iregu penaldetik, ba, hori ez film laburrak direneketa eta ez da hori pena bada, mm -hmm. ongi legoke antolatzia eman aldi gehiago eta horrela. Dino, ez da aukera soberagonen ikusteko, ikuste, horregatik ez, ez da zirkuito bat, dino, iogia da antzan bai ala bai e, ikusiko dela. Ez da, kite, momentu enten noiz te donola, mm -hmm. dino, erantzan ikusiko dela, seguro bai. Ederki, ba, hor rutziko dugu, ez, e, puntu hori, edo, bueno, itzordu hori apuntatuko dugu, oraindik dik datarik gabe, baina hor izanen jara bortziritarak ere, ba, hor, adi, e, zure lana ikusteko. Eta, bueno, ba, mil esker, gurekin izategatik eta hau kontatzeagatik, e, vale. Istoria polita da, berezia, eta, bueno, ba, sorte hon honekin. Bai, bai, ba, bai, mil eskertu ere, iten zuen lanagatik ere, bai. <laughs> esker asko. logatsez gañes kaichea i vaya kez tanda e hitu ta gurea zenardura i vaya gañes Irolari tartea ginen diogu azkenik Jorge Agirre lesakarra osasuna promesas taldean harituko da. Jorge, agirre dezespedez futbolariak Real Sociedad B taldearekin kontratua bukatu hor duko, osasunarekin fitxatuko du bigarren taldean aritzeko. aipatzekoa da, joan den aurre demoraldean errealaren lehen taldearekin gola sartuziola agirrek osasunari. Berriki bukatu den demoraldi honetan Real Sociedad B taldearekin ref lehen mailan nogeita amazai jardunalditan aritu da agirre eta horietatik amazaitan asierako amaikoa, amaikakoan. Egon da eta bigolere ere egin ditu. Bigarren mailara igotzeko promozioa jokatu du Realaren bigarren taldeak baina ez zu lortu. 2021-2022 den boraldean Mirandes taldean utzirik aritu zen Lesakarra. Jorge Agirre de CSPD Juvenil Maia nagiatu Donostiako taldera 16 urte zituenean eta orain Iruñerako bidea hartuko du. Bertzalde, gizarte garapenean egiten duen lanaren gati Gipuzkoako Futbol Federazioaren sari hartu du beti gazte. Lesakako klubak, kultur kirolarloan egiten duen lana eta elkarteak biltzen duen voluntario sarea, sari dute. Gipuzkoako Futbol Federazioak Gipuzkoako Futbolaren galaren bigarren edizio espatu zuen ekainaren bederatzean handoa ingo bastero kultur Bigarren Gipuzkoako Futbol sarietan, hainbat sari panatu iran, 2008-2002, 2008-2002 demoraldean Gipuzkoako Futbolean izandako ibilbide lan edo jarduagatik garrantzia izan duten pertsona klub eta erakundei. Apatzekoa da lesakako betigazte elkarteak saria hartu zuela gizarte garapeneko lanagatik hain zu zen, kulturreta kirol arloan egiten duen lanarengatik saritute eta elkarteak biltzen duen voluntario sareagatik. Ander aboin presidenteak hartu zuen saria. Era berean omenaldi eginzaio euskaldunari bere mendeurrenean anfitroi gisa jardun baitu eta azkenik Gipuzkoako futboleko men mitoaren saria jaso zuen, jose Ignacio Garmendiak emeretzi urtez eibarreko atean defendatu zuenak. Huxa izan da guztia gaurkoz, Nafarroinezen kantu hautziko dizuet berriz ere hemen aditzeko eta gozatzeko Nafarroinezeko kantuaz. Beraz bitartean, ba, onge zan eta bihar arte Nafarro joan, bai! Ando xilan ez bai, zintruen igon ez don Zata, handia beria inagalar, Menditartean elkartuko gara Arakili baiian igerian urua korputar koskatuko dira Etzenlu berri nez duteran ezin lekun berri bai esan ere nahi Losarko zen ezin da ez hamainune ere atasun oskil lezan ere bai Ulbasta handia berian Gorkuta friskatuko dira Lezakan bai aia ginez Eri ferri, atxe ginez Euskaratik el dutago ezen Arnazpunda farroa toñez Otxin lau Ahora seré, haz tu zarro mene. Andosillanes, bastan en bye, bai, sin tranigones, don este vem bye. Bai, Vete lun bye, bai, bianan ezin, echa la ren bai, Ez tutelan ezin lekun berrin bai esan ere nahi Nozarko zen ezin da ez tamainerun ere Atsasun noski leizan ere bai Urbazata handia beria inaralar Menditartean elkartuko gara Ara kilidoian iberia Urruakorputzatreskatzuko dira una farrobatoñe Otin la bai zetara ozen a una faroñeen Eus la pikenitazen Araes una farobañe Otin la vai zetara osén